Allah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 dhe urdrat e ti duhet të përfilën dhe duhet të largohemi nga e që nga ka ndaluar. E lusim Allah në madhnuar që të naruan nga gjda e keqe, në mbron nga gjda lejthitja dhe dhe dhevjem, si kur që e lusim Allah në zho gjelë që pa që dhe bekimet e ti, të jenë nbi Muhamedin sallallahu aleyhi osellem, nbi familën e ti, nbi shokët e ti, dhe të gjitha ta që e ndikin këtë rrugë dherin ditë në fund të kësaj votë. Gjermatlitë nderuar, njerëzit në jetën e tyre të përditshme në bazë të koncepteve që i bërtin, në bazë të besimeve të tyre vendosin edhe prioritetet në jetën e tyre. Dhe ju jo rolher ndodh që njerëzit mos ta kuptojnë njëri-tjetrin në këto prioritete. Mos ta kuptojnë njëri-tjetrin në këto koncepte dhe tëra kjo ndodhë për shkak se aj tjetëri nuk e kuptan rëndësin që e ka kuj pari për vej për në caktuar. Dhe tjetëra që mund dodhë edhe me e keqe kur aj i dyti që lanë me i forë se kuj pari dhe pastaj në bazë të asaj që nuk e kuptan këtë parin diktan edhe të mpën e jetës. Prandaj, nësi muslimane kemi për obligim që Dat ne të vëdịsohemi përballë rëndësisë së respektimit të urdhrave të Allahut Azza wa Jell. Dhe kur ne të vëdịsohemi si duhet, atëherë tu tregojmë edhe të tjerëve në mënyra dhe metoda që ne i shum që janë të udhës, të urta dhe paqësorë. Tu tregojmë se sa është e rëndësishme për neve ta përfillim dhe të e çojmë në vend një urdhën të Allahut Azza wa Jell. Specifisht ndëgjojmë që urdhnat e Allahut te bareka we teala ato që Zoti xhalleu alej ka përmendur në Kur'an apo ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur në hadith shpesh herë ndëgjojmë në jetën tonë të përditshme qoftë në mjetet e informimit apo edhe nga çrçhe të tjera ndëgjojmë se barazohen me disa çështje të tjera që absolutisht nuk janë të barabarta nga asnjë aspekt dhe në bazë të kësaj pa barazie pastaj vjen edhe qëndrimet e caktuara. Për këtë arsujet duha të themse, ne e kemi për obligim që kur të flasim për namazin dhe sa e kemi me rëndësina me e falë namazin, atyre që të ndojt në ndalin nga namazin, puntorin në punën e ti, më simë dhënsin në shkollën e ti, në dzanësin në klasën e ti, ti tregojmë se qështja e namazit ka të baj me një urdhën hynor dhe sa është e rëndësishme për neve me e qunë vend Gjithashtu kur flasim për shamin që duhet një motër muslimane me e vendos në kokën e saj, ni duhet që para se të flasim sa është kjo drejt e drejtë e njeriu apo jo, dhe me punë të tjera, duhet të dëshmojmë se kjo çështje është e ndëlidhur me Zotin ton nga sa ai na ka obliguar. Dhe çfarë rëndësie ka për ne muslimanëve ta qojmë në vend një urdhën të Allahut Azza Jell. Kështu që të tentojmë së paku ne të vetë disohemi se çka do thotë ni urdhën e Allahut mos përfillet Dhe shka do të të që pastaj të silen ligje që pengojnë zbatimin e urnit e Allahu të Azogjel. Prandaj, unë dëshënaj që për mes kësoj hudbeja, fillemisht të tentoj të vedisaj neve muslimanve për rëndësim e zbatimi të urnit e Allahu të Azogjel. Pastaj për mes këture fjalve dhe këti vedisimi të tentojnë të vedisajnë edhe tjeret se sa është e rëndësishme për neve të nalejot të adhurejmë Allahu në Gjelleu ala si kur sajna ka obliguar. Nëse ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë pikë, xhamiat e nderuara. Nëse ne nuk ndjehemi këmbëngulës në këtë rrafsh, atë ne mospretse dikush tjetër do të jetë këmbëngulës dhe të insiston që ti ta zbatosh dhe ç'është në vend urrnë Allahu xhela uala. Prandaj, për mos ta zgjat në këtë hyrje, kalojmë në pikën e parë, e cila është përgjigjja në këtë pyetje. Çfarë do të thotë për një musliman zbatimi i urrnë të Allah Allahut azza xhela? Në qufse do të më, të nëtonim që të bëjmë një krasim me taboret e tjera. Sa është e rëndësishme për shambull, sa është e rëndësishme për neve, si shtet i sa poformum, si shtet që është në ndërtim e sipër, të plëcon standardet e kërkuara, Sa është kjo e rëndësishme? Është shumë e rëndësishme. Madje vazhdimisht na vijnë raporte se duhet të përmbushim standarde. Përndryshe nuk ka integrim, përndryshe nuk ka lëvizje të lirë e, e kështu me radhë. Dhe kjo natë e det natë imponohet duke na u treguar se është shumë e rëndësishme. Dhe kështu e kemi kuptuar se s'ka të keqën këtë drejtim. Andaj a kemi mundsinë këdretem që të themi edhe se sa është e rëndësishme ti përmbushim në muslimant për që në besim jonë kërrekn dhe Allahu të zogjel, sa është e rëndësish me ne të përmbushim standartet hynore, kërkeset e Allahu të zogjel, që Allahu të jetë mirë me neve. A mundëm e bile spakun këtë nivel të ngritim këtë tim? Sa është e rëndësish me për ty si musliman, që mështë që është pe në falin e namazit, dhe mështë që është pe në të drejten e vajzës të ndë të abartë shamin, ku dhe që është ajo? eks te merran me më obligimet e tjera. Ja sa është e rëndësishme. E para vëllezër të nderuar, që ne e kuptojmë këtë çështje. Çështja e parë mbi cilën ndërtohet rëndësia e kësaj pune është se reflektimi i parë dhe kryesor i besimit tonë në Allahun Azza wa Jel është në shtruarit dhe përfillje ulnave të tij. Do të thotë, besimi jonë në Allahun Azza wa Jel sa është i rëndësishëm Sa është e rëndësishme për ty të besësht në launa zogjel Mendoj së është e rëndësis jetike, parsore E kryeson agendën e preukupimive tuja Për aqë sa është i rëndësishme besimit në launa zogjel Për aqë është e rëndësishme ti përfilësh urnat e ti Nga se besimtari i drejt nuk e kupton nga as një an Imanin Besimin Allahun azogjel të zhveshën nga përfile e urnëve Madje djetarët nga kamësuar Nga jo që e ka përmendur Allahun në Kur'an Dhe nga jo që e ka përmendur i dërguar i sallallahu a.s. në haditha Se imani është fjal dhe është veper Andaj besimtari nuk e kuptën ndryshë këtë besim Pas të sot kamë besuar në Allahun Se miëna në dëgjuam Dhe pas taj tja bashkan gjeth me ato që Allahu ka thonë Ua e ta ana dhe unë në shruam Prandaj të gjitha obligimet që neve Allahu na ka ngarkuar me to. Dhe kjo nuk është e rastishme, vëllezër të nderuar. Të gjitha obligimet që Allahu Azza wa Jalla na ka ngarkuar me to. Në Kur'an a e dini në emër të çkafit na kafir? Nuk na ka thonë o ju që e hani bukën tëm, ose o ju që e thithni ujrin tim, ose o ju të bardh, ose o ju të zi, nuk na kafir në emër të përkatësis. Çfarë do të thoftë atë? Ja? në kathirë në emër të një titulli më të shendë, më të lartë, më të ndershëm, që këna pas mundësi në do njerët të amarim. Qële është ajë titull? Ja e ju helle dhe në emënu. Të gjitha obligimet që Allahu në ka ngarkuar me to gjëmatlitë ndëruar, nuk është rasishme, Allahu i filan me këtë titull. O ju që keni besuar, për hatër të besimit në mua, Dhe për shëjnë trin e besimit në mua Për fill në urnin tim Andaj për këtë arsyje Ata që nuk e kuptojnë rëndësin e besimit Nuk kanë mundësi me i kuptua dhe rëndësin e zbatimit të urnave Për neve se si musliman Nuk ka kur farë kompromisi Asë nuk ka mundësi të bëhen marveshje Në lëgarit të shkeljes Sëndë një urnit e Allahot a Zogjen Kjo ju përshkak se na nuk dojmë Po nuk kemi zivje Ju përshkak se na nuk kemi qefë Ose nuk e dëshirojmë Por kështu në ka obligua Allahu Gjellë wa Ala Shikoni që ka thët Allahu Gjellë wa Ala në Kuran Wa ma kene li muëminin Wa la muëminetin Ida kada Allahu Wa rasuluhu emran Enjekune lehumul khijeret u minë emrihim Allahu Gjellë wa Ala thët Nuk i takën asni besimtari Nuk takën ty Dë përshë këso marveshje Këso kompremise është Nuk i takën as kujt nga besimtaret E as nga besimtaret që fëmashkla po femën i dha kada Allahu a rasullu hu emran, kur Allahu i madhnuar dhe i dërguar i ti të obligojnë me të qka ata të kenë zjidhe në këtë punë, apo e mornë, apo apo e braktisin që kajë, këtë përmbajtë të këtja jeti nuk i takën asë një besimtari, dhe të tëtë në momentin kër të futesh në redhin e besimtarve, në momentin kër të pranasht të abarthesh titullin e besimtarit Me automatizm në shkrua një marveshje Mes teje me salaut Cële është e marveshje? Se unë në zotë i jem Nuk do të pranoj kur farë kompromisi As kur farë marveshje Që rezultati i saj është Mës të përfilet ur në ytë Qëfar e të qofta jaftën? Nga këtë këndenisemi Andaj s'kemi rrugdalje S'kemi zhide tjetër Pas që të këmgullim dhe të insistojmë që të nalejojt të adhurim Allah në gjellë u Allah dhe të i përfilim urnat e ti nga se kështu na e imponan besim jo në Allah në azogjellë dhe nuk imi zgjidhin këtë drejtim të tjiret që kanë formu drejtimit të ndryshme parti e kështu më radhë vet e kanë shkruar vet e kanë shkruar statusin dhe statutin e atyre partive, shoqateve, qëfar dhe qoft ata me leci mund më bërë kompromisës prish punës, ajo është e tyne Sot e shet këtë interes, nesër e shet i qka interes e ndryshan Dhe është kuptushme këpun Mirë po nuk duhet neve me në krasu me ta Nga se Kurani nuk është joni Të njëtë në gjë e kërkuan edhe mushtik nga pegamberi sallallahu alësallam I than, anullat i qka nga këtë kuran e u bedilhu Apo ndryshat Qka tha Allahu gjellë u ala S'takon ty me ndryshu Nga se këtë kuran është i Allahu tazë u gjellë Nuk i ka taku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ndryshu asnjë kët libr, si ta kanë kërkujt. Kujt i takon me thon se s'ka gale me shku pashami? Kujt i takon me thon se s'ka gale për hatër të kafshatës gojës me lund namazin? Kujt asku i nuk i takon kjo punë, ngasë kjo është e drejt ekskluzive Allahut azza wa jalla. Dhe kët na imponon dhe na mëson imani u nallan jalla jalla li huwa. Gjithashtu të vëllezër të nderuar, rëndësia e zbatimit të urdhëve të Allahut azza wa xal për neve është edhe e një rëndësie të pasueshme, cila është ajo? Nisi musliman kur kemi besuar në Allahun azza wa xal, nisi musliman kur kemi besuar në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a e kemë bërë këtë besim për tallje, për loj apo e kemë besuar seriozisht dhe kemë vendosur mos tallëmin këdrejtë? Qile është ndarësi mes atyre që talen me Allah në gjelë lëvala, mes atyre që e kanë përloj fejnë t'yre dhe mes atyre që e kanë për një me, që e kanë për një me, që e kanë për një me, cilë është kriteri ndarës me t'yre është, sa ta të parë që e kanë përloj gjithashtët edhe këstimet kuranore, edhe inkuraimet kuranore i kanë për hajgara, nësë ajetë të kuranore, Për mos për filën e urnit kërsën Allahu me gjëhnam Dhe ata vazhdojnë gjënojë Nuk e marim për një me kërsënimin Allahu të zhujan Për dalim për grupit dytë Ata shumë së rëzër të kuptojnë Nga sa ata dinë sa Allahu gjallë u ala Në kaptinin e nur Në kaptinin e dritës Në fund të kësaj kaptin e qfarë Tha zhujan e gjallë u ala Fe lehë dhe rillë dhine ju khalifu në anëmrihi Em të sibe hum fitnatun E u ju sibe hum Letë ruhën, para mëndajë, kur zote i gjithësis, i drejtojtë robëve ti të shkretë, dabët, që kanë shumë varsip e tina, atyre Allahu ju thëtë, ruhën e, letë këndë kujdes, ata që e kundërshtojnë urnë e ti, nuk e përfilin urnë tij, e ti, e shkerin urnë e ti, në të si i behum fit në, që mos t'i godet, ndë një sprove madhen këtë dunja dhe dënim i dhimshëm në ahiretë. Prandaj, përneve zbatimi i urnit është shumë ma shumë Se një kërkes e thjesht për të respektu Dretët një riun Përneve respektimi i urnit është shpëtim ga gjëhnemi A kështë e pranuti Që me bom marveshje medikan Me lëshu pepër një punë tonë Dhe duke e ditë se masë marveshje Dhe duke e ditë se masë marveshje Dhe duke e ditë se masë marveshje Dhe duke e ditë se masë marveshje Do të më bytësh masë dy hopave A jap jetën për kë Edhe pse jeta këtra është shumë më e lirë se ajo që Zoti xhallallahu ala ka kërsua me te ata. Prandaj na kërstime të Kuranore dhe inkurajimet e Kuranit i kuptojmë shumë seriozisht. Dhe për shkak të këtij sërzdheti jemi këmbgulës dhe insistoim në zbatimin e urrëna me të Allahu tazojel dhe në zbatimin e praktikës së asaj që Zoti xhallallahu ala ka ndaluar. Tëtra vllazët e nderuar sart e rëndësishme në mesbaturën e Allahut azhgal. Unë thash fillimisht, para se të kalojm tek të tjerat ti më disojm, duhet natë vëdësojm sart e rëndësishme për ty mos më shkënë ndonjë urdhën, me qenë vend urën e Allahut azhgal. E pam, sa është kërkesa e besimit. E dyta është mburoj nga dënimi i dhëmshëm i Allahut azhgal dhe këtë kërcënim ne shumë seriozisht e kuptojm. Dhe e treta që lë është e treta është se ne jemi njerëz Kemi anë të erëta, epshi egoja, e keqa që është në vetën tonë në vazhdimësi të në tanë të nga dhjenë bineve. E mundën i me paramendu se qëfar bëhet njëri që epshi i ti, egoja e ti e u dheqë njëri në kësaj bote. Ato që egoja e ti u dheqë të kyniri skave në asuja, të kyniri skave në logika, skave në mendja. Andaj shëve primit e ti janë të dëmshme dha i insistan këtë dëmtimë. Për çfarë arsye? Jo pse logjikë mëson kështu. Por për shkak se epsi dhe egoja e tij ia imponon një një mund të tillë. Shikoni vëllezër të nderuar. Ka ndodhur në Medinë një ndodhi. Natë ndodhi u akuzua gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një akuzë të rand dhe një të njëjtën kohë ishte edhe vajza e Ebubekrit. Vajza e Ebu Bekrit U akuzumë një akuzë të rëndë Ndërata që e akuzuan Aishën, radiallahu anha ishte Një i afërm i Ebu Bekrit Të cilin Vashdimisht E mbikëqër të materialisht Dhe kujdesej për te Ebu Bekri Kër muri vesh Ebu Bekri se filoni Që ky për mban materialisht Po kujdeset për te E muri vesh Ebu Bekri Se ky njëri qenë ka piesë e këti këmploti, e kësoj akuzët kundër vazës të i qfarë tha, tha unë e mohë kur nuk kini maj filonit. Ajë për po ma këthen kështut me të keqë, unë dihma ti e ajë për po ma akuzën vazën ten me moralitet, mori vendim që mësë ti ndihman. Në këtë vendim, pa dyshim se ka pas hise egoja, pa dyshim se ka pas hise nefsi i ti, nga se shprejkë personalisht dhe ka vepru personalisht. Kuru shfaq realiteti Dhe dolin shesh e vërteta Se ajsh e radi Allahu anha Nuk ishte e pa pasrë Por ishte e pasrë dhe e pasrë e Allahu gjelle gjelalu Në ajetit e pasrëtis Në surën nur Qfarë thë Allahu azo gjel Mështë ndalen ata që kan Ti jepin atyre Të ngradve, të shkredve Nga muhajiret, nga migrantet E nësaret Fafu, o shfëhu, falni Kalani, ela tuhibu në një këfir Allahu lëkum A mëzval A kini qef edhe ju vë Allahu më afal Falja të atit të falë Allahu ty Dhe Bubekri tha Po Allah, unë kam qef me më falë ti Dhe vazhdoj me dhenjen E sadakaz dhe ne mosh Këti njëri ju që e kishte prek në ndirën e ti Qëfar në gjirën për kësaj Nësi muslimane kuptojmë, se rrugë e vetme për të pasru nga gjitha dukurit negative, nga të gjitha anët e erta të shpirti tonë, për të nga dhëny arsye e të kne, logika dhe mendja, rrugë e vetme për këtë është për filnë e urnit e Allahu të azogjen. Zoshkele e këti urnit është një der e hapur këti epshi që njëse njëriu me devjudikun. Kush ka qëfë me e bukit punë? Andër është garansë për muë? Nuk guzaj me elshu këtë garanti në, në asti moment Pra ndaj Allahu Gjallahu Ala Kër sot në surën Bekara Faljestegjibu li Waljuqminu bi Leallihum jërshudun Ata let me përgjigjen mua Let me besojn mua Let i përfilin urnat e mi Në këtë mënyrë që t'jen jërshudun A dhini që ka rrësht në gjuhën arabe është pjekuri Maturi, urci, menquri Allahu për të thëtë, kriusi i mendis dhe i arsyës, a i gjithdishmi për të thëtë, për filnje e urnëve, dë bënë njëri të pjekur dhe të matur. Andaj, nuk ka mundësi një urnë i Allahu të azogjel të imponot dhëndshum, nga se aj nuk prëdhen të menquratere, nuk prëdhen të pjekur, po prëdhen njërës të diriguar. Për këtë arsyë, besimtari për fil unët e Allahu të azogjel për të arish shkallë në pjekuris, maturis dhe urcis. Në të gjitha urat e Allahu xhalleu ala e kanë këtral, të na bën më të pjekur, më vigilant, më të kujdesshëm, më të matur, më të urtë, më të përmbajtur. Të gjitha këto na i garanton kush? Zbatimi i urave të Allahut azza u xjel. Për çdoqoftë xhema lidhën nderuar, duke pas parasysh se koha e rezervuar për këtë hutbë nuk është aq sa duhet më fort për këtë punë. Është shumë me e shkurtër. Duke respektuar dha angazhimet e juaja, un me kët pik po i dhë fond. Kësaj pjesët e kësaj hutbe Dhe kanë betë edhe një pika Apo dy shkurë të meshtë i thënë në pjesët e dy të hutbes Lësallahu Njëllehu Ala Në vendisan, në ngritë në nivelin e duhur Ku atje kuptojmë rëndësin E zbatimit të urnëve të Allahu Njëllehu Dhe në mundësën Allahu Njëllehu Ala Që praktikesht me këmgullin ton Me insistimin ton Të dëshmojmë rëndësin e zbatimit të këtune urnëve Dhe quarës në venë Të këtyre obligimeve që Zotë i Gjellewala në kanë ngarkuar me to E pra të që në mbetet mongu, e lusë me Allah në të në fal Në këtë kohë të shenë të kësaj khutbe Dhe kësaj ditë të shenë, lusë me Allah në Gjellewala të në i fal më kate tona Andaj e dhe kërkën i falin nga Allahu azzot gjellin Nga se Allahu është fales dhe është më shiruas Elhamdulillahi Rabbil Alemin Ossalatu ossalamu ala Rasulina Muhammedin wa aleh i wa ashabi wa men tebi'uhum bi ihsan ila yumid din. Vëllezëtar të nderuar, gjithashtu prej pikave që dëshmojnë rëndësinë e zbatimit dhe përfilljes së unitetit të Allahut azza wa jall, është se ne muslimanat e kuptojm shumë drejt se jemi të dobët dhe ne e kuptojm se jemi të mvarrur dhe kemi nevojë për Zotin tonë në çdo aspekt të jetës tonë. Ne nuk pavarsohemi nga Allahu azza wa jall. Dhe ne sinjëras në çdo ndërparëdisme na paraqiten nevoja, kërkesa, madje ballafaqohemi me sfida që nuk kemi mundësi ne me aftësitë dhe mundësitë tona të, të, të kalojmë. Kështu që në vardim si, çdo ditë ne detyrohemi t'ia ja kthejmë durt Allahut Azza wa Xel. T'aluasim Allahun Te bara ka wa tala për të na falë gjënotë e për të na shëruar të sëmurit e për të ndihmuar në punën tonë e në angazhimet tona për çdo sen që me nevojë t'ia ja drejtojmë Allahu gjellewa ala duar tona. Kush për neve, thotë, s'kam nevoj une me bëdoa, cilë është e musliman që thotë, une nuk kam nevoj me lutë Allahun kur, s'ka kësi muslimanin të okë, madje, nuk kësi njërin të okë, edhe pa besimtarët, kur më bështetën për muri, dhe avullahe mukhlisin e le huddin. Allahu thotë, e lusin Allahun sin qereshtë, që t'ju ndihmanë. O idha në gjahum il alberri, e kur Allahu i qëtë në breg t ju shrikun, i kthejnë përshri adetit të vjetët të rebelimin dhe Allahot Azogjen. Por së do qoftë, na mëslimant e kuptojme rëndësin e doasë dhe mëtej përse që kuptojme rëndësin doas, e doasë e kuptojme rëndësin e përgjigjes. Andaj, Allahu Gjellewale ka përmend se dyret e qelit, ato dyre që përmes tyre në vje përgjigje, nuk hapën me asë një qels tjetër përvec se me qelsin e respektimi të urnët e Allahot Az Une e kam një përkrahës, une e kam një zot që m'dihman Nuk gudzoj më uprish me ton nga se shumë kam nevoj me te Ajë ma ka japë mundi qelës, që me atë qelës veç unë kam mundësi me qelat der E humba këtë qelës nuk qelët dera më hovlasni Imbyllë Allah u dyrët e qelët, qka bojmë pa zotin na pastaj Qka bojmë nan që fësa ajë nuk në përgjigjit, kush në përgjigjit A kemë hesab me hup Allah u njëllehu ala, vë Allah i jo فراد الله جل وعلا ثت واذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون كوروبرت اميت بوزن تي برمو اونيام افر الله جل وعلا ثت اجيب دعوه الداعي اي برجيجن لوت ساتي تشمولوت اي برجيجن لوت ساتي تشمولوت كور كور دولك Felje së të gjibë u li Letë në përgjigjën ata mu Unë i përgjigjëm atyune Gjo shkelje unë i të Allahot a zogjel Gjdo më së përfil në e këti urdi Në në kuptan Më së përgjigje të një doje të ndë Që shumë ki nevoj për te A kje e sabë me shkel A kje e sabë me elon Që shumë du të mjë kalcuna atyune Nuk gudzoj me nal shamin se prishëm me zotin Andaj s'ke me sabë mu prishëm me zotin Që shumë ke Nuk guxojmë elon namazin, ngasë prishim me Zotin e nuk mundemu prish namazën me Zotin. Çi kjo, çfarë të puna jon, jo çë na kemi zgjedh. Ky është Kurani i hapur për të gjithë çyrto Zot e Xhallahu ala naflet për obligime që na kanë ngarkuar me to. Dhe për fond po e them këtë fjalë. Ata që i praktikojnë urrnat e Allahut azza wa xal në emër të progresit, në emër të integrimeve, në emër të përparimit, Zoti i gjithësisë, ai që ka kriju progresin, ai që ka kriju përparimin, ai që ka kriju lumturinë. Ai, praktikën e urdhave të tij në Kur'an, në fjalën e tij, nuk e qujmë përparim. Ja. Allahu Jalla Wala Rasulun Maryam, vëllezhat e nderuar, në kapitullin Maryam, në, në këtë kapitull, përmend Allahu Jalla Ola pejgambert e tij, pasuesët e tyre që kanë fal namaz kam përfillunat e ti. Pastaj m's'ti ej diçka thot Allahu xhellehu ala. Për cilën me vëmendje fundin e kësaj hutbe dhe i dhash fund. Thot Allahu xhellehu ala: "Fa khalafa min ba'di mukhallafun, ad'u s-salat wa ttaba'u sh-shahawat fasawfa yalquna ghayya." Erdhën pas tyre khalafun. Khalfa rabejt bien mrapa. Erdhën pas tyre, pas atyre që u falshin, erdhën ta që sufalshin. Pas atyre që ishin të mbuluara, erdhen do të zbuluara. Pas atyre që agjëranin, erdhen do që nuk agjëranin. E kështu më radhë, si e quajti Allah këtë generat që braktisën ur në Allah Gjellewala, i quajti khalf dhe erdhen pas tyret të prapambetur. Pegamber të Allah të në përparimtarët, ata janë u dhecët të përparimit dhe progresit dhe të arriturave, nga se zbatuan dhe aplikuan me korekcijë. At çe Zoti gjallë wala ngarkoi vëmtë. Gjithë praktikë ulet Allahu gjallë wala është hap mrapa. Është dekadencë. Është shkuarë mrapa, do sa për parimin dhe ecia është në respektimin e urave të Zotit të gjallësisë. Jo pse nuk po them kësot, por thash, kësa unë në Suren Maryam, kjo thot Zoti i gjallësisë, fa khalafumi badim khalfun. Erdhën pasyre të prapambetur Pse jetë prapambetur? E da us salat E humbën namazin Atë që hoqja ishte duke thëmë para hudbës E humbën namazin U bën prapambetur Pse? Nga se humbja namazit i shpiju ku? O tebe u shqehoat U flugën pas ukojtjeve Pas epsheve S'kishtë mu interes kolektiv S'kishtë mu raporte përbashta familare, farëfisnore Gjdo kur shikon të interes në ti Qka e shkaptej këtë gjendje? E da us salat E humbën namazin dhe shkuan mrapa Pre një moralin e kulb Shkuan në fundin e ti Po pre një logjike dhe arsyje Shkuan në fundin e saj e kështu më rad Andaj Braktis në urnit Allahu gjellë dhe uada lezët ndëruar E ka quajtur prapambetje Prapambeturi Shkuar e mrapa Dhe sa përparema Allahu e ka quajtur Respektimin e urnëve të ti Unë e lusë Allahu në manuar në fund të kse hudbe Që Me këto pika dhe shumë të tjera që mund të thuan E lësë Allahun e malë që Zotë i Gjellewa Ala Të nërveddisën për rëndësin e respektimit të urnit Dirë në atë shkallë Sa so që mos ketë për neve asgjë më rëndësishme Mos ketë për neve asgjë më jetike Se së adhurimi Allahut a Zogjell Dikush ka mundësi me thonë Po mos bje këndeshme interesat e vendit tonë Në kina probleme tjera Unë e për themë Fjallë të përgjithshme Etjë duhet të kuptohet drejt. Adhurimi i Allahut Azza wa Xal nuk nënkupton vetëm izolimin në xhami, por nënkupton aktivitetin e përditshëm që besimtari ketë i dobishëm në çdo aspekt e në krye të kësaj të jetë, edhe vendi i ti tij dhe populli i tij dhe familja e tij. Prandaj një pjesëtinë e urdhnave është namazi ose xhamia ose xhagjërimi, por ka edhe shumë të tjera. Ka edhe shumë të tjera që për besimtarët është e rëndësishme Se madhe nga se përmestaj e adhën Allah në gjelalu. Unë e lësë Allah në madhë që të na vërdisën këtë drejtim. Dhe të i vërdisën të tjire që të na kuptojnë se nuk është qështje e ardhën nga dikun jashtë, asë nuk është qështje e interesit të dikun të saktuar, por është kërkesë hynore, është kërkesë e Allahut të zogjel, e vetë fjala kërkesë e Allahut për neve si musliman nështë është erëncisë veçantë e që disa prej këtyre erëncive u mundova me isqaru dhe me ispalos brenda kësaj hutbe e di që kanë bërë edhe shumë të tjera por shpresoj që këtu të jenë të mjaftueshme që të na lëvizin nga pozicionet momentale drejt gjetjes në zgjidhje të përshtatshme për të gjithë ata që janë do të mirë në këtë vande Zoti na ruaj Zoti na dhashë të mira, Zoti na mëson çtimë të bashkuar unik. Allahu bëf që të bien rahmeti i tij binave, që ata që janë të mospajtuar, Allahu i pajton. Ata që janë të hidhur, Allahu i bëft kënaqë mes veti. Ata që janë të varfëruar, Allahu i pasuroft. Ata që janë të semur, Allahu i shëroft. Ata që dukur që kanë nevojë për ndihmën Allahu Ta'azzo Xhel, çfarë do lloj rasti, aspekti, nevoja dhe kërkesë, Allahu Xhelu Ala pai ndihmon mos i lasht. Inna Allaha wa malaikatehu yusalluna ale'n-nabi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 تتذكرون <تصفيق> الله